Hiába sikerül egy vitás kérdést tisztázni, már is ott a következő talány. Egy kis szál kiment az illemhelyre, és helyet foglalt az ülőkén. Ekkor valami szöget ütött a fejébe. Hiszen ő növény. Nincs se bélcsatornáj, se széklete. Akkor meg mit keres itt? No, ez legalább tisztázódott. A kis rezed a fölkelt, és dolga végezetlen visszament a vendégek közé. Amikor a háziasszony, asszony, angol királyi vérből, akinek a nevenapját ünnepelték, kérdő pillantást vetett rá, visszamosolygott, de csak ennyit mondott, magyarázatul. Egy kis félrehértés történt. És elindult a büfébe, mert bezgőzhetnék jelett. Az lesz a jó hetsz, gondolta, amikor a karcsú poharakat meglátta. Ha inni sem tudok.